Peço-vos que me digais, as orações que rezastes, se são por os que matastes, se por vós que assim matais. Se são por vós, são perdidas. Que qual será a oração que seja satisfação, Senhora, de tantas vidas? Que sabedes quantos vêm a só vida vos pedir, como vos há Deus de ouvir, se vós não ouvis ninguém? Não podeis ser perdoada com mãos a matar tão prontas que se numa trazeis contas, na outra trazeis espada. Se dizeis que, encomendando os que mataste, andais. Se rezais por quem matais, para que matais rezando que se na força do orar levantais as mãos aos céus, não as irgueis para Deus, irguei-las para matar. E quando os olhos serrais, toda enlevada na fé, Serram-se-os de quem vos vê, para nunca verem mais. Pois se assim forem tratados os que vos veem quando orais, Essas horas que rezais, são as horas dos finados. Pois logo, se sois servida que tantos mortos não sejam, Não rezeis onde vos vejam, ou vede para dar vida. Ou, oh, se creis escusar estes males que causastes, ressuscitai quem matastes, não tereis por quem rezar.